Mikel laboaren lekeituak lanetik lau pieza hartu ditu. Mizeltegek ikuskizun ontarako. Eta laboaren musikaren interpretazio aske bat, sakondu, nahi izan du, garrasiari lotua soiltasunaz eta barnetasunaz egina. Mizeltege. Enetako da lan haraketa bat, dansa garaikidea baliatuz. Orduan, ahalbezen bat bat, ...sakonki sartu naiz uh, mundu hortan, bere inuri bertxuan... ...eta egin behar dut uh, bon, zaila izan dela, enetako. Baina musika horren funtsian sartu, uh, osoki sartu uh, nahi nuen... ...eta hortako bidea zaila izan, izan da ere. Bamizel dantzatuko duen, azken lana ere izanen dela errandigo. Adina hor da, hor duan, uh, bai, enetako, luskizun horrik ilan... Uh, Bon, ene azken lana danzatik gisa, hoge egega nahi du, bon, en bidea egin dutala dantzatik gisa, bainan segituko dutala goreura uh, fokisa. Itzordua beraz lekeitioak lanaren ikusteko larun batuntan izanen duzue arrattzeko zorzi interdietan miarritzeko koisea. Eee... Eee...